Вівця. Вівцю приручили на Середньому Сході, понад 7 тисяч років тому. Предком свійських овець був дикий баран – муфлон. Людина розводить овець для отримання м'яса, вовни, хутра. Самців називають барани. Малят овець – ягнята. Вівця народжує від одного до трьох ягнят. Деякі ягнята – Народжуються дуже слабкими і за ними потрібен догляд. Деякі вівці народжують тільки одне ягня. У наш час виведено різні породи овець. В Україні розводять гірсько-карпатську, цигейську, каракульську, сокільську та інші породи, які дають різні типи вовни. Деяка вівця живе переважно на відкритих схилах гір. Плато. В гірських луках. У неї гостре хутро, яке захищає її в умовах холодного гірського клімату. На зиму у вівці відростає особливо густе, м'яке і тепле підшерстя, яке навісні замінюється – линяння. Олень. Олені – рослинноїдні савці, різні за виглядом і розмірами. Від маленьких американських оленів пуду до великих американських лосів. Олені поширені в Європі, Азії, Північній Америці і Північно-Західній Африці. Кожного року у самців-оленів виростають нові роги. Переможець бійки турніру оленів за територію або самку у період парування стає ватажком стада. Зроби форму для відливки, зліпка і збережи відбиток кінцівки оленя. Спочатку візьми смужку картону 6х50 см. Смужкою зроби форму у вигляді кола навколо чіткого відбитку на м'якому ґрунті. Змішай порошок гіпсу з водою і зроби не дуже густу масу. Обережно перенеси м'яку пасту в форму. Почекай, поки гіпс затвердіє. І потім обережно вийми гіпсовий злипок з форми. Візьми додому цей відбиток і щіткою видали залишки землі.